svetog evanđelja po Jovanu i Luki. Zavate je Gospodin zavate zavate zavate zavate zavate u ono siđe Isus u Kapernaum on i mati njegova I braća njegova i učenici njegovije. I onde ostadoše nemnogo dana. I blizu bješe Paska judejska. I otide Isus u Jerusalim. I nađe u hram one što prodaju goveda. I oca i golubove. I menjače noca gdje sjede. I načinimši bić od Uzica. Izagna sve is iz hhraam i oce i goveda, a mi njačima prosunnovac i stolove iz pretura. I reće onmam, što prodaju golubove. Noite to odavde. Ne pravite od domaloca moga, dom trgovi ne, a učenici se Nnjegovi sjeti še da je napisano. Revnost za dom tvoj izjeda me. Judei pak odgovoriše i rekoše mo, Kakav nam znak pokazuješ da to činiš? Isus odgovori i reče im, Razvalite ovaj kram i za tri dana ću ga podići. A Judei rekoše, četrdeset godina zidanje je ovaj kram ati ćeš za 3 dana da ga podigneš a on govori sa hramom on govori sa hramom tijela svojega kada pa kus tad i smrti sjetiše se učenici njegovi da ovo govoriše i vjerovaše pismo i riječi koje reče Isus u vrijeme ono uđe Isus u jedno selo A žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju i u nje bješe sestra po imenu Marija koja sjede kod nogu Isusovi i slušaše besedu njegovo. A Marta se zauzila da ga što bolje usluži i pristupiš i mu reče, Gospode, za ti ne mariš me sestra moja, ostavi samo da služim.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 «Blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisao, a on reče, ba istino, blaženi su oni koji slušaju riječ Božijo i drže je». u liturgiji pratimo Boži blagosvod. I zaista koliko god da mi komplikujemo naše živote planirajući, računajući, predviđajući, mjereći Ipak je nama u našoj crkvi i u svetoj liturgiji najudobniji. Osjećamo da se od nas ne traži mnogo. I najmanje se traži ono što mi, prevareni duhom, obmane, Često tražimo od sebe i u tom traženju trošimo ogromne energije i postižemo redovno ogoše rezultate. Jer to što tražimo i to na što nam svijet ukazuje kao na istočnik, kao na izvor, kao na riznicu, to su braći i sestre Važna nalazišta i izvori koji ne postoje. A crkva, evo vidite i osjećate sami, ne traži to od nas. Ona ne traži da mi imamo život u sebi pa da ovdje nalazimo to mjesto odakle on izvirao. Ne, ona i govori, i uči da mi nemamo život u sebi, a da možemo da postanemo pričasni životu, da možemo da ga primimo. Ona ne traži da mi imamo svjetlost u sebi, nego nam je nudi da je primimo. Pritom i ne opterećuje Time da mi znamo šta je svjetlost, da se guramo tamo gdje ne možemo da dosegnemo našim umom i našim bićem, našom prirodom, da izučavamo šta je to svjetlost, da idemo tamo gdje su njeni bespočetni izvori, nego nam prosto nudi svjetlost na dat. Ne traži od nas ni silu, nego nam daje silu da možemo njome i da se krećemo i da živimo i da djelujemo. Ali uvijek se svješću da ta sila nije naša, nego da djeluje kroz nas, radi nas i radi naših bližnjih a opet sve u slavu Tri Svetoga i svesilnog Gospoda da se uvijek našim životima proslavlja on i svesveto ime njegovo. I to je braćice sve se ono što svima nama treba da se rasteretimo da živimo Slobodno, da se oslobodimo onih bogesti, onih strasti i mnogolikih poroka, prije svega duševnih, a onda i onih tjelesnih. I sve to mi zaista možemo u crkvi. To uopšte nije tako teško kako izgleda onima koji liječe izvan crkve, Који исцељују без исцелителя. И који просвећују без просветителя. Који живот нуде без животодавца, који жег гасе сувим коритима. A u crkvi, evo, vidite i sami svega u izobinu. I evo, prateći Boži blagoslov, ne opteređujući se kako ćemo danas, kuda ćemo, kako da slavimo na veliki petak, prosto smo došli u naše hramove i evo, Duh Sveti ukazuje da je važno opet i opet pokloniti se i zablagodariti istočniku besmrtnosti. Ocu Nebeskome, njegovome sinu, koji besmrtnost donese i dadaje, braće i sestre, nama, ljudima, našoj ljudskoj prirodi, I zamislite, otvori baš u toj prirodi nove istočnike, da naša, kako je to uzvišeno i veličanstveno, naša ljudska priroda ne samo postane besmrtna, nego da postane istočnik besmrtnosti, da upravo iz nje izvire život vječni da iz naše ljudske prirode svijetli светlost božanska, besmrtna, nezalazna, i da je ima u izobi, i da se poklonimo duhu svetome koji je tu svijetlost Svima nama donosi i kojom nas obasjava u prostoru i u okvirima bezgraničnog carstva svjetlosti, a crkva je bezgranično carstvo svjetlosti. Istina, postoji jedna granica. Ali tom granicom to carstvo nije ograničeno. To je ona granica sa kojom se graniči prostor svjetlosti sa onom drugom, ne dao Bog nikome, gustom i vječnom tamom. Ta granica Dva istinu postoji. Ali uđemo na vrata, zakonito i sa Božim blagoslovom i vjerom istinitom, mi ulazimo u bezgranična prostranstva, ulazimo u Carstvo Nebesu. Jevo evo, Duh Sveti danas hoće da se svi mi poklonimo onoj koju poštujemo kao mater svjetlosti, kroz je svjetlost zabristala i kroz koju je obasijala sve nas. Ako smo mi danas obasijani tom svjetlošću, braći i sestri, Mi treba da poštujemo i onu iz koje su tri tiz zraci krenuli ka nama. Prvi zraci novoga dana isijali su iz nje koja je rodila svetlost. ova procijom I zato i ovaj istočni petak posvećujemo njoj živonosnom istočniku kako u ovim stihirama kako je tamo i primijećeno koje istina nisu predviđene bogoslužbenim tipikom i ustavom ali ipak kako je tamo stavljeno napomeni Sveti monasi, svetogorci, Isihasti, učenici velikog Grigorija, Sinaita, Kalisti, Gnjatije, Ksantopog, čuveni svetogorski mistici, nemogavši pri Naitiju duha svetoga da odole, da izdrže, napisaše službu majci Božjoj. I crkva je, prepoznavši njihovu veliku ljubav, a sa druge strane i blagoslov Svetoga Duha, te stihire uvrstivate ih, evo danas, pjevamo i kombinujemo sa velikim paskalnim kanonom. Ne može crkva bez presvete bogorodicu. Ne može ni jedan praznik da praznuje bez nje. Kako velike praznike gospodnje, tako i praznike naših svetitelja. A evo i u ovoj svijetloj sedmici ne može crkva da se posebno ne zahvali onoj kroz koju je život zasijao. Pazite, život vječni u ljudskoj prirodi. I evo i mi danas služeći ovu svetu liturgiju, mi se duhom svetim, braćo i sestre, a opet kroz nju povezujemo sa tijelom gospoda našega Isusa Hrista. Jer ne možemo mi tjelesni duhovnu službu Ako nemamo jaku bazu upravo u tijelu, ne možemo mi koji smo nosioci ljudske prirode služiti nadumnu službu i prinositi žrtvu na nadnebesni umni žrtvenik, ako taj nadnebesni um nije primio našu prirodu ako nije postao čovjek, iako se i dan danas ne nalazi u tijelu. Kako mi da se povezujemo sa nadnebesnim prestolom i da budemo obasjani tom slavom, ako u toj slavi naša priroda nije uzele najprisnijeg učešća, to jest, ako jedan od trojice nije postao čovjek. Ako nije, braćo i sestre, čovjek, ili ako je čovjek bio samo neko vrijeme, pa se onda otkačio od ljudske prirode i vratio božanskoj bez ljudske prirode, onda crkva uopšte ne može da postoji onda ova naša sveta liturgija je najgluplja što možemo da činimo i najveći promašaj u koji čovek može da uđe. Međutim, mi tvrdo vjerujemo da ovdje na zemlji služimo božansku službu. Mi u tijelu... Služimo božansku službu, božanstvenu liturgiju, zato što je Gospod naš, Sin Boži, postao čovjek. I on je, braćo i sese, i danas čovjek. Evo, mi ljudi ovdje na zemlji i u ovom hramu, borimo se za nebesa, ali... Borimo se sa vjerom da je na nebesima naš Gospod u našoj prirodi već pobjedio. Da je naša pobjeda u njemu izvojevana, obezbijedjena, osigurana. I da ljudsku prirodu niko više ne može sa nebesa da pomjeri, braći i sest, niko. Jedini koji bi mogao... Bio bi gospod, ali on to ne želi. On je našu ljudsku prirodu primio i svojom voljom, braću i sestre, on će je držati u beskonačne vjekove. Nikad se više neće odvojiti od Boga. Nikad se ljudska priroda više neće odvojiti od božanske. Nikad. I niko ne može da je odvojiti. Crkvu Hristovu, braći i sese, niko ne može da odvoji od Boga živoga. Crkvu na zemlji. Niko ne može da odvoji od nebeske crkve i nebeske slave. Niko, niko, niko. A svi oni i žele slave da se udostoje, ali baš svi bez izuzetka, i samo u okvirima crkve svi mogu da je opuse i da prime svjetlost, da prime život i da ga imaju u izobiju. Uslov da mi taj život prepoznamo i da nam se ova velika tajna crkve otkrije, jeste, braći i sestre, i veliko poštovanje koje treba da ukažemo i neprestano da ukazujemo majci Božjom. Kako govore sveti jesnici danas u službi, pa je nazivaju umnim okeanom. Vidite i sami koliko ima umobognih ljudi danas, koliko ima duševnih bolesnika, koliko ima psihičkih poremećaja. Savremena medicina, neuropsihijatrija, prosto gubi dah. Ta bujica, braćo i sestre, nosi i psihijatre i njihove pacijente nosi i lomi ih to je bukvalno stihi ogudile jedan se razbovi i svojom bovešću razbovi sve one oko njega pa onda oni uvijevaju se u rijeku ogudile i te rijeki izlaze i iz korita raznih klinika i potapaju naše gradove. Bukvalno imamo potop bezumlja. Pandemiju, šizofrenije i svih najrazličitih oblika duševnih i duhovnih bolesti. Ovdje nema potrebe da spominjemo tjelesne, jer tjelesna bolest, ona danas vrlo često zna i blagoslov da bude. I svi braći i sestre bolujemo, a imamo mogućnost da uronimo u okean umni, umne svjetlosti, umnoga zdravlja poredka, smisla, harmonije, svjetlosti, istine, sile, живота i ljubav. Ali taj okean, on ne postoji izvan crkva, a u crkvi ne postoji bez majke Božije. Zato je Sveti oci, duhom svetim nazivaju umnim okeanom. Jer iz njeje, braćo i sestre, i potekva ta umna, živa, blagodatna voda. I zato nema nikome lijeka bez nje. Nema nikome mira, braćo i sestre, nema ni svjetlosti, nema ni snage, ni sile, nema ni istine bez majke Božje. Svjetlost toga praznika Vaskrsenja takođe e, nemoguće je primiti bez nje. Ona je kroz nju došla, u njoj se začela od nje ljudsku prirodu, braću se sese primila, i do dana današnjega, i sijala baš kroz nju. Zato ona tako uzvišena, zato je uzvišenija i od najuzvišenijih angelskih činova. Jer Gospod je tvorac angela. On je tvorac te druge i On je tvorac neba i zemlja. A u ovom slučaju On je i Sim. Sva nebesa, braćo i sestri, i sva zemlja, i sve što je na zemlji, to je tvoravina Božija. I zaista tvoravina ispunjena Božijom slavom. Sva tvoravina nosi pečat, Boži na sebe. A majka Božja za razliku od tvorevina ima i to drugo, čudesno, nadumno svojstvo da bude i majka tvorca. Teško je to za um, braći se sese, da prihvati, ali duh sveti može da pomogne. znam da mi imamo mogućnosti u to lijepo da i tome finu i da se poklonimo i nju da zavolimo. Zato ga treba prizivati u pomoć, pogotovo kad je u pitanju poštovanje, pravo duhovno poštovanje presvete Bogorodice. I na taj način nju slaveći ulazimo, braći i sestre, u taj umni okean. Ulazimo u crkvu. Crkva je taj umni okean. A rijeke blagodati, kako opet kažu sveti pjesnici u današnjoj službi, izvivaju se kao nil. Kao rijeka nil. To tako izobilno, tako izdašno. To je umni, misalni raj. Kako pijamo jutro paru. Svetom Ocu u našem savri, koji nas je tamo, braćo i sestri, i zasadi u tom umnom raju, u crkvi pravoslavnoj, da živimo kao na nebesima. I evo i ovom svetom liturgijom mi ćemo jesti nebesku hranu, nebeski hleb. Kako možemo jesti nebeski hleb ako nemamo nekoga na nebesima koji će nam ga ovdje postaviti? A mi vjerujemo da imamo, braći i sestre, i njega, gospoda našeg Isusa Hrista, jer on dok smo mi ovdje u hramu, on sjedi sa desne strane oce. Vidite i kako je to čudesno u crkvi, samo u Mora da održava, da stiče i da održava tu umnu kondiciju, jer ako je nema neće moći da prati liturgijske ritmove. A pored njega imamo, braćo i sestre, caricu sa desne strane njega. Evo je ovdje u hramu na sveštenom diskosu jasno predstavljeno. Presveta Bogorodica sa desne strane Sina Svoga. Imamo i njega, imamo i nju. I pogledajte kako je to nova situacija, kakve su to nove sveštene mogućnosti, božanstvene liturgije i Svete Crkve Hristove. A oni koji nam donose tu vijest, i koji nas uvode u tu tajnu, jesu sveti apostol i sveti oci i učitelji crkve. Nedavno vidje smo na jednom izobraženju, na jednoj ikoni rad nekog od savremenih ikonopisaca i koji je odlično doživio jeseno na neobičan način projavio ali vrlo precizno doživio sve ono što crkva nas uči i što nas uvodi tajna crkve vidjeli smo izobraženje Presvetoj Bogorodice koja u naručju drži Gospoda Isusa Hrista a on i sijava četiri moćna zraka koji simbolizuju četiri evanđelista, koji svojom propovjeđu i svojim evanđeljem prenose tu svjetlost i njome obasjavaju sve one koji svetoje evanđelje prime kao Boži blagoslov. Čuli smo i danas u ovom odlomku iz djela Svetih apostola, Zaista moćna scena je Petar i Jovan. U ono vrijeme još uvijek zajedno, još se nisu razdvojili, a moćno je to vrijeme bilo apostoli svi na jednom mjestu. I još jednom poslije razdvajanja, a đebi drugo nego kodra Presvete Bogorodice i na taj način pokazuju i objavljuju svoj crkvi, da crkve nema bez majke Božije. Apostolske crkve nema bez majke Božije. Svi apostoli bili su sabrani oko nje. I uvijek je poštovali odmah poslije trojičnoga Boga. Odmah poslije poslije njega. Kao svoju majku, svoju hraniteljicu, zaštitnicu. I vidjeli ste u susretu sa raslabljenim čovjekom koji je tu ispred hrama, kao što savremeno čovječanstvo i uopšte ljudski rod i danas živi raslabljen, nikud i bez radosti i bez kretanja, mlateći u prostoru podnebesija Skačući sa zemlje kao gudak, da dofati mjesec, da dodirne sunce, da istraži univerzum, kao neki manijac. Pentrajući se nekakvim satelitima, jurcajući nekakvim avionima, raketama, podmornicama, snimajući kao bjesumučni a zapravo duhovno potpuno rasvabljeno. A imamo, braće i sestre, nebesku svjetlost ovdje na zemlji. Nema potrebe da skačemo za njom. Ona je doskočila. Nema potrebe mi da se pentramo. On je sišao. I tu je sa nam gdje? U crkvi. Kako, kroz propovijed apostolsku, čuli Petra i Jovana, kako je moćna to scena, veliki Petar i veliki Jovan idu ka hramu i ne laze na raslabljenoga i gledaju njega, gleda on u njih. Pogled apostola, prvo vrhovni, i ove riječi koje smo čuli. Zlata i srebra nemamo. Crkvi i danas, braći i sestre, nikome ne dudi ni zlato ni srebra. A ono što imamo, to ti dajem. Ono što niko drugi nema, mi imamo i imamo i želimo da ti damo. U ime Isusa Hrista. Ustani i hodi. I ovaj rasvabljeni decenijama od skoči, odmah mu se noge utvrdiše i poče da skače i da hodi potpuno normalno, idući za svetim apostolim. I danas, braćo i sestre, crkva ima tu silu. A koja je to sila? Šta to crkva ima? a da je vrednije i važnije i nama potrebnije i od zlata i od srebra. A mnogima se traganje završavaju zlatom. Mnogi ništa drugo i ne traže danas do zlata. Mnogi ga istine nikad ni vidjeli, nisu, ali ako bi ga vidjeli, vjerovatno bi se njihovi životi tu i zaustavili. Evo ti zlato, grizi. Petar, Jovan i crkva uopšte kažu, zlata i srebra nemamo, imamo nešto važnije, vrednije i tebi potrebnije, imamo vjeru. Crkva, braće i sestre, kao najveću vrijednost, ima vjer čistu vjer u svetu trojicu, u oca i sina i svetoga duha. Crkva vjeruje, braće i sestri, i svojom vjerom djeluje. Pogledajte šta, šta je napravio od apostola, od ribara. Pogledajte apostola Petra i pogledajte Jovana. Svojom vjerom rešavaju ono što niko ne može da riješi. Vjerom u Isusa Hrisa, njegovim imenom, podižu čoveka. I to je tek početak šta su oni tek kasnije radili. Petar svojom vjerom, braću i sestre, ispunio silom i svoju sijenku. A možete zamisliti i kad ste to iđe čuli, da neko sijenkom liječi. Sijenka ispunjena svjetlošću, braću i sestre, Božijom. Ljudi djeluju Božijom silu. Bog preko ljudi projavljuje svoju moć i svoju vlast. Tu moć i vlast crkva Hristova i dan danas ima i nju nudi. Zato prepoznajmo i u ovom prazniku ono što imamo, što nam je ponuđeno. Prepoznajmo, braće i sestre, ovaj umni okean, Prepoznajmo i živonosni izvornik u Presvetoj Bogorodici. I njoj priđimo, njoj se poklonimo, da bismo njome vođeni mogli njenom sinu da pristupimo. Jer sinu, to dobro da zapamtimo, niko ne može pristupiti bez majke. Ako se nekad pomislili da ste mu se poklonili, Bez obzira kako to poklonjenje izgledalo duhovno izgledalo modlitveno pobožno da ne govorimo i o nekim čudesima i viđenjima ukoliko se se poklonili bez nje njegove majke znajte da to nije bio istiniti bog da je u pitanju jedna od mnogo brojnih duhovnih obmana i satanski zamki. Gospodu Isusu Hristu, ovaproćenome Bogu, od Duha Svetoga i Marije, djeve, braće i sestre, niko ne može prići Duhom Svetim vođen, ako se ne pokloni živonosnom istočniku, to je s presvetoj vladičici Bogorodici. Samo njenim rukama, braće i sestre, mi možemo njenom sinu da priđemo i istinski blagoslov od njega da primimo. A njime, braće i sese, i samo kroz njega mi možemo da pristupimo i samome ocu koji je na nebesima. Samo kroz Sime. Jel to vidite, Koliko je važno ispoštovati crkvu, jer ona sve to zna. Sve to u crkvi, braće i sese, organizuje Duh Sveti. I evo i u ovoj velikoj svjetvoj nedelji, u ovaj veliki i svjetli petak, Duh Sveti želi sve nas, svoje učenike, jer mi u crkvi treba da budemo učenici Duha Svetoga, ovom velikom rekcijom razničnom opet njoj privodi da bi mogli i Voskrsuvoga da prepoznamo i primimo na pravi način da bismo njime mogli da pristupimo Ocu našem koji je na nebesima i na taj način mi već ovdje u vremenu zaista živimo vječnim životom. Jer biti sjedinjeni sa vječnim Bogom u vremenu znači živjeti vječnim životom. Tu, braći i sestre, smrti više nema. Gotovo. Je? To je prvo vaskrsenje. Leći ćemo mi, nije to nikakav problem. Ništa strašno svući, braći i sestre, tijelo Ništa strašno sahraniti ga, neka leži do trubene za trube, Ali mi smo već duhom vaskrsli. I to isto o mićemo još ljepše i preobraženo opet obući. Naša već vaskrsla duša obući će i onda ćemo tako kompletni... Na dan drugog dogaska ući u novi Jerusalim, u radost gospoda našega. A radost gospoda našega jeste da nas vidi vaskrsle i u radosti vaskrsenja i u crkvi vaskrsloga već sjedinjenje sa njim Duhom Svetim u blagodarenju pre svetoj vladičici živonosnom istočniku i u sveštenom poklonjenju, u duhovnom poklonjenju, Otcu njegovom i Otcu našem. Daj Bože da i ova liturgija bude u tom duhu, daj Bože i da nam vječnost bude ovog liturgijskog nastrojenja i kvaliteta. Amin, Bože. Hlo no.